Peça, ele será concedido. Livro dos Abraãicks. Capítulo 21. Você está a apenas 17 segundos dos 68 segundos da satisfação. Com apenas alguns segundos do foco de sua atenção em um assunto, você ativa a vibração daquele assunto e em você imediatamente a lei da atração começa a responder àquela ativação. Quanto mais você mantém sua atenção focada em algo, mais fácil se torna para você continuar a focar sobre aquilo pois você está atraindo, através da lei da atração, outros pensamentos ou vibrações que são a essência do pensamento com o qual você começou. Com 17 segundos de foco em algo, uma vibração harmonizada começa a ser ativada. E agora, conforme aquele foco se torna mais forte e a vibração se torna mais clara, a lei da atração lhe trará mais pensamentos que se harmonizam. Nesse ponto, a vibração não terá muito poder de atração, mas se você mantiver seu foco por mais tempo, o poder da vibração se tornará certeiro. E se você cuidar para estar focado puramente sobre qualquer pensamento por 68 segundos, a vibração se torna poderosa o bastante que sua manifestação tem início. Quando você repetidamente retorna para um pensamento puro, mantendo-o ao menos por 68 segundos, num curto período de tempo horas em alguns casos ou alguns dias em outros, aquele pensamento se torna um pensamento dominante. E uma vez que você alcance um pensamento dominante, você experienciará manifestações harmoniosas até que você mude. Lembre-se que, os pensamentos que você pensa uniformizam o seu ponto de atração. Você consegue aquilo no qual pensa a respeito, queira ou não. Seus pensamentos uniformizam a vibração e essa vibração é respondida pela lei da atração. Conforme sua vibração se expande e se torna mais poderosa, consequentemente ela se torna poderosa o bastante para que a manifestação ocorra em outras Palavras, o que você pensa portanto, sente o que se manifesta em sua experiência, é sempre o resultado harmônico vibracional. Seus pensamentos incontroláveis, não devem ser temidos. Uma vez que a lei da atração seja entendida e aceita o que normalmente não leva muito tempo já que não há nenhuma evidência em nenhum lugar de seu ambiente que refute isso, inicialmente muitas pessoas se sentem desconfortáveis com seus próprios pensamentos. Assim que entendem o poder da lei da atração e começam a examinar o conteúdo de suas próprias mentes, às vezes se preocupam sobre o potencial do que podem estar atraindo através dos pensamentos incontroláveis, mas não há razões para se preocupar sobre seus pensamentos pois eles não são como uma arma carregada que descarregue instantaneamente seu poder de destruição, pois embora a lei da atração seja poderosa, a base de sua experiência é o bem-estar. E mesmo que seus pensamentos sejam magnéticos e expandam com sua atenção, você tem bastante tempo, assim que você se torna consciente de qualquer sentimento negativo, para começar a escolher outros pensamentos menos resistentes e escolher um outro mais desejado. Lembre-se, você pode permitir ou resistir em variados níveis, mas o fluxo do bem-estar sempre flui. Portanto, mesmo um pequeno esforço para escolher o um melhor pensamento que conduza a um melhor sentimento trará resultados óbvios. E assim que você decidir se por esse passo e encontrar esse melhor sentimento através do melhor pensamento, você terá se dado liberdade consciente de mover-se, a partir de qualquer lugar em que esteja, independente do tópico, para qualquer lugar em que queira estar. Quando, deliberadamente, você escolher um pensamento e conscientemente sentir o progresso na forma como se sente, você terá utilizado com sucesso seu próprio sistema de orientação e estará em seu caminho para a liberdade desejada e merecida, pois não há nada que você não possa ser, fazer ou ter.